Олесь наздогнав її за хвилину і сіпнув за рукав, змушуючи обернутися. Вона не піддалася. «Світлано, мені нічого сказати тобі, Олесю. Піди та поговори з Валентином. Він знає про мене більше, ніж я сама». «Лано, пусти мене, кохана, забирайся геть, маленька, геть. Головне – невинність душі». «Той, хто навчив мене цьому, був чимось схожий на тебе». «Ну, пробач, світлячку мій». Вигляд у Олексея був найпокаяніший. «Так, це ревнощі, звичайнісінькі ревнощі. І мені навіть не соромно. Соромно лише за те, що я зрадив тебе, а потім змусив чекати. Так довго, стільки пустельних років. Звідки мені знати, що ти робила усі ті сотні літ, доки мене не було поряд? Чекала тебе. Лана повернулася нарешті, сміючись і плачучи, і обвела його плечі руками. Я просто чекала тебе, мій королю. Єдина моя. Я піду і наб'ю морду цьому Валентину. Пообіцяв він, припадаючи до її вуст. Але потім, трохи пізніше, Нагадаєш мені, якщо я забуду. Неодмінно. Бо ти така гарна, що можна забути про все на світі. Ти така прекрасна, як сонце. Олесю, як світло. Ти маєш хороше ім'я. Воно тобі дуже пасує. Світлана. Твоє тобі теж підходить. Олексій, захисник. Мій захисник. Тільки попереджаю одразу. «Бажаючих просвітити тебе стосовно моєї ганебної, як вони це називають, поведінки, буде більш, ніж достатньо. Я не робила нічого поганого, нічого, за що мені могло б бути соромно». Лана дивилась Олесю прямо у вічі. Та деякі, навіть якщо із власних очей у них стирчить частокіл, дуже пильнують смітинки в очицях ближнього. Олекса замислився... «Вважаєш, я не подужую всім морди набити? Тоді покличу на допомогу Ромка. Думаю, до цього не дійде. Я теж так думаю, бо я забираю тебе із собою. Куди? А як ти гадаєш? Притиснута до підвіконня, колись наново затягнув її до вікна, та й дійсно, не стерчати ж їм посеред коридору. Лана тільки зітхнула». А я повинна вгадати? А як же? Дається три спроби. Рутенію, За тисячу літ я забув туди дорогу. Чорний ліс, шукати галявину закоханих сердець. А хіба ти вже не знайшла її тоді за нас обох? І це він знає. Ну, тоді, мабуть, що до Львова? Вгадала. На останній спробі. Ти ледь не завалила гру. А ще були претендентки? О, Боже мій, ні, ні. Ти поза конкурсом, поза конкуренцією. Ти найкраща. Тому я й вибрав тебе. Вибрав із кого? Лана Жартома замахнулася на нього рукою. Я ж поза конкурсом. Ти моє все. Олесь перехопив її правицю, поцілував Кістянки пальців Бачу, ти носиш його, мій перстень Не знімаючи, бо тепер він уже мій Ти подарував мені його, не забув? Мушу визнати, любий, ти справжній збочинець Я вже казала тобі Було щось таке, не пам'ятаю тільки Чи ти жалілася? Жалілась? Я? Так ти ніколи ні на що не скаржилась. Навіть тоді, коли я зрадив тебе, я не почув жодного докору. Не було ніякої зради. «Кохана, я зрадив тебе», – із притиском повторив Олесь. «Я змушений був нести цей хрест через багато життів. Бо зрада – це той єдиний гріх, який не можна відмолити. Це дивлячись, як ти молитимешся». Світлана сказала це і зніяковівши відвела очі, бо Олесь хмикнув. «А як треба?» «Я складу перелік». Погляд Лани впав на білий автомобіль у внутрішньому дворі київлік препарату. Здається, це був новенький «Пежо». Незнайомий, бо всі автомобілі своїх колег Лана знала, як свої п'ять пальців. Біля авто, переминаючи з ноги на ногу, певно від холоду, спиною до вікна стояла якась жінка у дорогій, все було видно навіть із третього поверху, темно-коричневій дублянці та білі ажурні пухові хустині. Щось у цій жінці здалося лані знайомим. Щось хвилююче, хороше і важке водночас, нахлинуло на неї неочікуваним, неясним спогадом. Лана повернулась до Олеся. «Твоя дружина?» «Дружина? То ти вважаєш, я покликав би тебе із собою, маючи жінку? Ти доброї думки про мене. А ти поїхала зі мною за таких умов? Ні за що!» Олексій всміхнувся, кивнув. «Я так і думав. Це моя старша сестра. А це й розбишака». Він кивнув на вікно. Ілана, знову поглянувши у двір, побачила, як із машини вистрибує хлопченя років семи. Небіж. Жінка, немов зачувши слова Олеся, озирнулась, І безпомилково визначивши, біля якого вікна знаходиться її брат, помахала рукою. Її хустка сповзла, ілана все згадала без пояснень. Це нагле руде волосся вона впізнала б, мабуть, лише по самих його відблисках у холодному зимовому сонці. Малий теж підняв гору личку. Це були Ія та Ярослав. «Я винна їй різдвяний подарунок», – раптом згадала вона. «Я не хотів брати Ію», – відказав на Та вона напросилась. Сказала, що бачити мене закоханим – це найкращий подарунок, і саме його вона від тебе чекала. А ще сказала, що має віддати тобі якісь речі, і що ти обов'язково повинна мене перевиховати. Як ти думаєш, тобі вдасться?»